яка багатьом наступним поколінням відіб'є охоту сприймати цю картину всерйоз, тому що вона не вимагає найменших зусиль при огляданах, тому що вона охоче поселяє в душу замилувано-блаженний, колисуючий настрій, що так нині потрібен людям, які пережили війну, злигодні страждання. А може тому, що винищено ведмедів справжніх і лісову владу перехопив голодний сіроманець, Мабуть, усе це взяти на загал. Білі межі ікла, наче вирізані з вареної картоплі, кіхті як сірники. Від дотику до соснової кори вони запалять ліс і себе самих. Краще не дивитись, хай порається собі серед провалених сосен. Хай у поті чола шукають у повалених стовборах жука-коругіда ці строкаті ганчіркові ведмедики. Краще не турбувати їх своїм поглядом. І гір віродовий Оксен, переваливши надвору через підвіконня. Цьому ніхто не здивувався, бо Оксен відвідував усі богданівські оказії, особливо ті, на які його не прошено з невідомих йому причин. Час обтікає Оксена, як вода гнучку осочену. Жодна сивинка не пролізла в його бойний вічно скудовчений чупор, що вився, як стружка з під гембля. Парша і лишаїна старість полишила його лице, і воно гожу счистилось, навіть викинуло линяві рум'янці. Очі ж його з віком наче молодшають. У них настоялась така непорочна голубизна, яка пасувала б тільки новонародженому. Оксен і досі юродиво лицяється до молодиць та дівчат. Увечері біля клубу підкрадеться нижчичком шасне Грубою рукою за чиюсь пазуху і регоча ж на увесь вигін, а бідна дівча ладне крізь землю провалитись, бо її хлопець бачив цей несвітський сором. Перестрівши їх на вулиці, почне облапувати незграбними ручищами, доведе до того, що кидається від нього невтікача. Вміють і звладнати з ним лише Катерина, Никін і Марія Добродіка. При зустрічі з Катериною його начеб покидає юродивість ховається в далекі закапелок Оксенового розуму. Тоді він схожий на втомленого, пошарпаного життям сільського діда, що несе в собі осоружну старість, важку пам'ять і горбати смуток. Він тоді щиро ремствує на бездощів'я, на літній суховій і на хвороби її матері якелини, на електриків, які проведуть світло в його самотню хату після того, як електрифікують усе село. Нарікає на товстобоку крамарку Настю. Ледве всувається за рундучок і повертається за ним. Не може, тільки перегойдується до праворуч та ліворуч, щоб дістати сірники і мило, кирзові чоботи та оселеці з діжі, яка знову обрахувала його на кілька копійок, а коли йому не вистачило мідяка на газ, примусила надлити за банючки, хоч та вже була закоркована кукурудзяним качаном. Якби Катерина не знала Оксенової хвороби, могла б і не зрозуміти, що слухає причинного діда, розум якого із самого маличку не знав ясно бачення цього світу. Та цей просвітов Оксенової голови швидко виснажував його, і він починав забалакуватись, роздивлятись довкола себе, чи не бова жаба, потім віддавав честь, приклавши долоню до своїх рудих пелехів і довго ще махав їй у слід рукою. Никона Оксен завжди намагався обминути на вулиці. Ховався за дерево, чи навіть забігав у честь двір, чекаючи приступ падучки, яку в Богданівці хтось назвав чорною блискавкою. Навіть донедавна ще Оксен ховався від Никона, як тільки зодалеки забачить його на дерево. Та старість таки підточили і його. Не виходить з двору свого поки не переконається, що рубець почемчакував у колгосну майстерню чи вирядився до Києва по технічні новини. Якщо молодиця чи дівчина не може відв'язатися від Оксена, коли він придуркувато залицяється до неї, вдається до безвідмовного засобу. Ось я зараз дядьку погукаю Микона Тихемовича рубця. За хвилину можете шукати Оксена зі свічкою. Марія Добродійка має на Оксена майже магічний, хоч і зрозумілий навіть загреблянським дітям вплив. А вона й сама цього не приховує. Та я ж його сердешного підгодовую, підодягаю, підпоюю, підліковую травами, підночовую на печі взимку, підсапаю йому город влітку, підвздягаю і підвзуваю. Бо хто ж за ним нещасним подивиться? Лише Катерина вивідала якось, що всі до копійочки гроші, які Марія отримує за своїх полеглих Іванів, вона тратить на Оксена. Оксена багато старший за Марію, але слухається її як рідну маму. Досить одного осудливого погляду добротіки, поруху її брови чи докірливого зітхання, і найбойніше Оксенове юродство змінюється тихою, вибачливою покорою,